Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. L'actual alcalde en funcions, Emili Muñoz, ha decidit plagar i renunciar a l'acte de residó per a la propera legislatura. Els motius els ha anunciat en una roda de premsa i ha assenyalat com a factors claus el nou panorama polític que ha esdevingut després d'aquestes eleccions i també la sensació de que s'havia arribat al final d'una etapa. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. El Mini Muñoz ha decidit renunciar a la seva acta de regidor per a la propera legislatura. El motiu que li ha portat a prendre aquesta decisió ha estat el nou escenari polític que s'ha dibuixat al municipi després dels resultats electorals del passat 22 de maig, en el que Gent pel Progrés de Tiala va perdre un regidor i va baixar a ser la tercera força política. Suen Pau Hernández passarà a ser el número 1 de la formació. Amb la renúncia d'Emili Muñoz com a regidor, l'escenari i composició de gent pel progrés de Tiana en el nou consistori incorpora novetats. L'actual regidor en funcions d'urbanisme, habitatge i medi ambient, Joan Pau Hernández s'estrenarà com a portaveu i home fort de gent. D'altra banda, Montserrat Maiol, número 4 de les llistes, entrarà en el grup municipal. La comissió del 15M de Tiana ha convocat els tianencs a participar a les seves assemblees diàries que celebren durant tota la setmana per posar en comú la seva indignació. L'objectiu final és crear un grup prou solid per presentar el seu ideari quan es configuri el nou govern municipal de la vila. Aquest dimecres es posa en marxa el dispositiu per a la prevenció d'incendis a la Serralada de Marina, que estarà activat fins al 12 de setembre. A partir d'avui, la Diputació de Barcelona posa en marxa les torres de Guaita i els efectius que han de treballar als boscos de Tiana. Per tercer any consecutiu, l'Escola Municipal de Música i Dansa ha presentat una nova activitat pel casal d'estiu.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 Tiana, primera hora. Notícies. L'actual alcalde en funcions, Emili Muñoz, ha anunciat en una roda de premsa que renuncia a la seva acta de regidor per a la propera legislatura. Muñoz, que s'havia presentat com a cap de llista en les darreres eleccions, per gent per progrés de Tiana, ha cedit la figura de portaveu a l'actual regidor en funcions d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Joan Pau Hernández. Muñoz ha comentat que els principals motius que li han portat a renunciar ha estat el panorama polític que ha esdevingut després d'aquestes eleccions i també la sensació de que s'havia arribat al final d'una etapa. Els motius se centren en dos qüestions, bàsicament. És que hi ha una nova situació, un nou escenari polític catalana que convé doncs, refer moltes relacions i molts acords i un segon motiu és que la pròpia, el propi col·lectiu de gent per progresa tiana, eh, jo he valorat que hem acabat una etapa de 12 anys, de 12 anys enormement positius, que hem anat molt més enllà del que pensàvem quan vam començar. No obstant, Emili Muñoz també ha reconegut que amb uns altres resultats electorals que el posicionessin com a alcalde, hagués continuat al cap davant de l'Ajuntament durant un o dos anys per després retirar-se i oferir un relleu a les seves filars. En la roda de premsa, Muñoz també ha aprofitat per valorar els resultats electorals de la seva formació. En aquest sentit, ha comentat que aquests no han complert les seves expectatives i alhora ha reivindicat una gestió de govern molt positiva, sobretot tenint en compte que per gent ha estat un primer mandat en un context de crisi greu. Muñoz també ha analitzat el per què han tingut una davallada de vots. En aquesta línia, ha indicat que una part del seu electoral ha deixat de votar en clau municipalista i ha optat per solidaritat catalana per la independència. Altre dels motius pel qual l'han perdut vots ha estat el descensit de cert sector artístic i cultural que no han vist complert les seves expectatives. Finalment, entre els motius de la davallada electoral, Muñoz ha estat autocrític amb la deficient comunicació i interacció que han tingut amb el poble, tant des del govern com des del partit de Gent pel Progrés. D'altra banda, Muñoz ha indicat que amb aquesta decisió pretén obrir una nova etapa per donar pas al col·lectiu de gent i recuperar energies. Hem d'obrir una nova etapa a gent. Hem esgotat l'energia de tots i meva també d'aquests 12 anys amb una inversió en el poble fortíssima i molt positiva però ara també això s ha, ha de ser més assumit pel conjunt de, de l'Assemblea i a més a més és un bon moment en aquests 3 o 4 últims mesos formant la candidatura hi han 5 o 6 persones noves amb ganes de treballar pel poble en la l'onda que ha treballat gent i que volen assumir responsabilitat i posar Si per tant fer un pas enrere jo, que també estarem al secretariat de gent i estarem òbviament treballant, però que la referència ja no sigui un nom únic, sinó que sigui un col·lectiu i les noves persones que s'hi han incorporat. L'acte de regidor que deixa lliure Emili Muñoz serà ocupada per Montserrat Mayol, que havia estat la número 4 en les llistes d'aquestes eleccions. Per tant, els regidors de gent per a la propera legislatura seran Joan Pau Hernández, Ferran Pasqual i Montserrat Maiol. En aquest sentit, indica que tots tres han estat acompanyant a Emili Muñoz en la roda de premsa. Finalment, Muñoz ha estat crític amb la manera de fer política de l'anterior candidat socialista Ferran Vallespinós i espera que la renovació del PSC amb Ester Pujol pugui facilitar un diàleg més obert sense prejudicis ni exclusions. La renúncia d'Emili Muñoz com a regidor per aquesta propera legislatura ha situat a l'actual residu en funcions d'urbanisme, habitatge i medi ambient, Joan Pau Hernández, com a nou portaveu i home fort de Gent Progrés de Tiana. Hernández ha volgut aprofitar la roda de premsa on Emili Muñoz anunciat la seva renúncia per donar a conèixer alguns dels temes que es van acordar en la darrera assemblea de gent. En aquest sentit, ha afirmat que el projecte continua totalment vigent i alhora ha indicat que la línia a seguir serà la consolidació de les polítiques que s'han dut a terme durant aquests quatre anys. El projecte de gent és plenament vigent. i Entenem que una de les tasques principals que hem d'afrontar és el manteniment i consolidació de tota la tasca realitzada en el govern municipal. El nostre objectiu serà que es consolidin tots els nous serveis implementats i línies d'actuació fonamentals que hi ha hagut durant tot aquest període en matèria d'educació, en matèria ambiental, en matèria urbanística. Per tant, la vigència del projecte entenem que és evident, el futur del col·lectiu. També però arribat a aquest moment de la regeneració. Sobre altres dels aspectes tractats en aquesta assemblea, el nou portaveu de Gent Progrés ha comentat que aquesta regeneració comença per la incorporació en el primer ple del nou mandat de la número 4 de les llistes electorals Montserrat Maiol. En aquest sentit, Hernández ha comentat que la renovació no ha de ser només de persones, sinó també d'idees, on a banda de l'escenari polític s'ha de tenir molt en compte la situació econòmica i social que viu Tiana. Sobre els possibles pactes de govern, Joan Pau Hernández ha manifestat que gent pel progrés de Tiana està obert a mantenir el diàleg amb totes les forces polítiques que han obtingut representació. En aquesta línia ha afirmat que es podrà comptar amb gent per un futur govern sempre i quan es respecti la tasca de govern feta i les línies programàtiques més destacades. Alhora ha apostat clarament per un govern de majoria sòlida per a la propera legislatura. Creiem que un objectiu fonamental és formar un govern sòlid de majoria no un govern dèbil, de minoria, que hagi d'anar a buscar pactes puntuals i que faci alentí eh, i fins i tot podria arribar a fer paralitzar l'activitat municipal, no és un moment en què ens podem permetre aquest escenari. És un moment d'importants reptes, com deia, des, del, des dels camps social eh, i econòmic. Per tant, Creiem que Tiana necessita un govern de majoria suficient, un govern fort, i després, evidentment, creiem que és irrenunciable a la defensa, a la tasca de govern i les línies bàsiques programàtiques que ve defensant gent i que són plenament, plenament vigents. Finalment, Joan Pau Hernández ha volgut destacar a la roda de premsa la gran etapa que ha viscut al municipi de Tiana amb Emili Muñoz a l'alcaldia. Tiana, primera hora. Les activitats del col·lectiu d'indignatge a Tiana, fruit del moviment 15M, s'ha al mercat de la plaça de la Vila. Des de primera hora, una parada improvisada d'aquest col·lectiu ha estat informant a qualsevol tianenca, tianenca de totes les activitats que darrerament estan duent a terme a Tiana. A les persones interessades podien subscriure el seu recolzament al moviment que reivindica una altra societat més justa i igualitària. La indignada tianenca Ariane Cornadó ha parlat de quins són els objectius del col·lectiu amb aquesta parada al mercat. Propagar que la gent vingui, que la gent se n'assabenti, de moment tenim, eh, compta el Facebook, compta el Twitter, eh, la gent pot dir la seva, però hem de fer saber a la gent, no tothom té eh, internet, hem de fer saber a la gent que això està passant, que les vuit estem aquí cada dia i que tothom pot dir-hi la seva. Alguns dels acords que el col·lectiu han votat en assemblea han estat la creació d'una comissió de comunicació perquè faci difusió de les actes assembleàries pels comerços de Tiana i alhora per mantenir el contacte amb altres poblacions on s'estan realitzant mobilitzacions. També s'ha creat una comissió metodològica per a reforçar l'estructura organitzativa tant de les assemblees com de les comissions de treball. D'altra banda, les activitats del col·lectiu s'amplien i des d'ara s'inicien a les 8 del vespre, tal com ens comenta el Tianen Moï Caral. Ens estem trobant de moment a partir de les 8 del vespre, durant 15 dies ens trobarem cada dia a les 8 aquí a la plaça, per trobar-nos, per conèixer que és del poble i no ens coneixem tots. A les 9 que cerulem, un quart d'hora o així, i a un quart de 10, comença l'assemblea, que més o menys hem dit de moment que duri una horeta per no cansar-nos i poder debatre fer repàs del que s'havia parlat a l'assemblea anterior, eh, que les diferents comissions o grups de treball exposin lo que hauran estat treballant i aviam com, cap on ho portem. Finalment, des del col·lectiu d'indignats de Tiana, de moment no s'ha vist necessari realitzar una acampada a la plaça de la Vila i, en principi, les seves mobilitzacions continuaran independentment del que faci l'assemblea de Barcelona. Aquest dimecres s'ha iniciat el dispositiu per a la prevenció d'incendis a la Serralada de Marina, que estarà activat fins al 12 de setembre. A partir d'avui, també la Diputació de Barcelona ha posat en marxa les torres Guaita i els efectius que han de treballar als boscos de Tiana. Els responsables del parc de la Serralada de Marina preveuen que la temporada d'enguany estarà encara marcada per les males condicions dels boscos com a conseqüència del temporal de Benineu del 2010. Alguna de les preocupacions més importants pel que fa a la temporada d'aquest estiu havia estat saber si l'estat actual de contenció de la despesa podia afectar l'estat i conservació dels boscos, així com les accions reactives en cas d'incendi, com ha estat el cas de les agrupacions de defensa forestal, on han patit unes retallades força importants. Pel que fa al parc de la serralada de Marina, la seva directora, Cinta Pérez, ha comentat que les retallades no afecten al nostre parc, ja que el dispositiu és el mateix que el de l'estiu passat i fins i tot es disposa d'un efectiu més.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 no s'ha fet cap retallada en relació a la campanya d'estiu. És a dir, el dispositiu que es desplega és exactament el mateix que l'any passat, que de fet acumulava una persona més que fa la coordinació de tot el tema respecte a l'any anterior i als anys anteriors. Per tant, continuem comptant amb el mateix dispositiu. D'altra banda, tot apunta que es presentarà una temporada amb certs riscos, com a conseqüència de l'estat dels boscos i les arbres caiguts. És per això que els responsables demanen els visitants dels parcs i boscos de Tiana extramar les precaucions i evitar situacions que puguin provocar un risc d'incendi. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. L'Escola Municipal de Música i Dansa ha presentat una nova activitat per aquest estiu. Es tracta de la gravació d'un videoclip on els nens i nenes que participin en aquest taller hauran de ballar i cantar com uns artistes. La directora de l'escola, Mercè Monfort, ha ampliat els detalls d'aquesta nova proposta. Això està abraçat a nens i nenes de 6 a 12 anys, i la idea és que facin com un tastet una mica de, de tot, de la música, de la dansa, que s'ho passin bé, que hi haurà vestuari, hi haurà maquillatge, hi haurà coreografia, correcció postural, o sigui que es podran bellugar, hi haurà moviment, també hi haurà cançó, eh? els temes es treballaran, tres temes, perquè depenent del, del grup on vagin, en principi seran tres grups, també depenent dels nanos que, que es matriculin. Doncs aprenent la, la cançó amb els professors de, de música de l'escola, això vol dir que també treballen una miqueta la tècnica vocal, la manera de cantar, i després tot això, el resultat s'haurà de veure amb la filmació d'aquest videoclip. Els que hagin participat en el casal podran endur-se al finalitzar el taller una còpia del videoclip del qual han estat els protagonistes. En aquest sentit, Montfort ha reivindicat l'activitat com una oportunitat lúdica on els nens i les nenes s'ho puguin passar bé amb la música i la dansa, sentint-se com uns artistes per uns quants dies. És un casal d'estiu, no? Els nanos han acabat l'escola i tenen ganes de fer activitats diferents. I el que volem és que aquestes activitats tinguin a veure amb la música i amb la dansa, i tant per, per alumnes que ja són de l'escola i sobretot per alumnes que no són de l'escola. I és una manera de posar una miqueta el pauet, no?, i provar, i provar que és aquest món, no?, i provar, doncs, que, que la, tu pots passar molt bé amb la dansa, que tu pots passar molt bé amb la música i que, i que per, un, per dues setmanetes pot ser un petit artista, no?, les dates concretes de l'activitat són del 27 de juny al 8 de juliol, de dilluns a divendres, i les inscripcions es poden realitzar fins al 22 de juny a la Secretaria de l'Escola. L'horari és de 10 del matí a una i mitja del migdia, amb un preu part setmana de 65 euros. També permet l'acollida de nens de 9 a 10 del matí. L'exposició pictòrica, paisatges musicals que reuneix part de l'obra de Xavier Bisba i es pot visitar el restaurant Masblanda Tiana. L'obra de Bisba s'ha caracteritzat per la deformació de la realitat en busca de certa originalitat, a de fuig del realisme perquè es tracta d'un estil que, segons ell, ja està representat per la majoria d'artistes. Altres de les característiques personals de la seva obra són la utilització de colors primaris que busquen la màxima fidelitat de la realitat, així com la deformació a través de les corbes amb la intenció de feminitzar les seves obres. Sobre la inspiració de barrejar pintura i música, Xavier Bisba ens dona la seva visió i parla de les seves influències. Jo estic vivint a Torruella de Montgrí, que és un poble que té forta tradició musical. Aquí es va ballar per primera vegada la Sardana a la nostra plaça i per això doncs, jo al pintar doncs, mira m'agrada molt també en, en Dalí, amb les seves coses ontolans que havia fet, el rellotges tous, i després eh, m'he inspirat també amb la Pedrera, el Guggenheim, i he fet uns paisatges així en formes retorçades. Bisba, dissenyador gràfic de professió, ha confessat que fa temps va tornar a la pintura després de tanta pantalla i ordinador i alhora ha assenyalat que trobar-se amb un quadre que havia començat quan era adolescent va fer que tornés a agafar els pinzells. Ara fa uns 8 o 10 anys doncs, vaig retrobar un quadre que havia començat a pintar quan en tenia 16 o 17 i que en vaig pensar que no me n'havia acabat de sortir i vaig decidir tornar a pintar. i bueno, Llavors he vist que ara Poder embladar tot o doncs vas agafant més soltura i, i ara em surt el que abans no em i dia. I bueno, allò que agafes afició i vas fent, vas fent, vas fent. Les obres de Xavier Bisbes, posades al restaurant Mas Blanc, parteix d'un tractament realista de la pintura, però alhora intenta reforçar l'interès, crear dubtes i plantejar controvèrsia. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui la situació meteorològica de moment està bastant tranquil·la després de les precipitacions que hi van afectar la nostra comarca, que en general van ser poc importants. De tota manera, hem de dir que esperem l'arribada d'un embossament d'aire fred destacables capes mitjanes de la troposfera. i això creiem que ha de provocar un clar augment de la inestabilitat ja a partir d'aquesta tarda a al Maresme. Per tant, fins a migdia s'ha de mantenir l'ambient assolellat, fins i tot a primeres hores de la tarda encara dominarà el sol però després les nuvolades s'aniran formant en punts de la selva sota de zones de muntanya cap a l'àrea del Montseny i viatjaran cap a aquí Maresme, on localment podran descarregar màntesitat entre moderada i forta al llarg d'aquest vespre, pròxima nit i la matinada, localment per tant precipitacions destacables, i am que la marça i és que les temperatures tinden tendència a baixar. Els vents en general seran fluixos i molt variables al llarg del dia d'avui, la situació marítima dominada pel mareixol, per tant tranquil·la, i les temperatures que pugen una miqueta, sobretot a les hores centrals de la jornada, perquè tindrem més sol que no pas ahir, però com dèiem, amb tendència a una clara davallada a partir d'aquesta pròxima nit i demà. De fet, de demà espera un dia molt inestable, amb ruixats, amb alguna tempesta localment d'intensitat forta, i altre cop podran acompanyar-se amb calamar aquestes precipitacions. Els vents seran fluixos, en general de direcció variable, la situació marítima continuarà dominada pel marejol amb petites aires de maró a la tarda, i el que deiem temperatures sensiblement més baixes. De fet, demà passat divendres encara estarem molt a prop de l'embossament d'aire fred que arribarà en alçada, i per tant el temps continuarà insegur, canviant amb nobulositat entre variable i abundant, i amb risc en qualsevol moment i a qualsevol punt de la comarca que es pugui desprendre novament algun ruixat localment de caire tempestuós i altre com en calamar, si és que divendres les temperatures es mantindran sense canvis. De 6 a 10 del matí, pian a primera hora. L'entrevista A continuació us deixem amb els moments més destacats de la roda de premsa d'Emili Muñoz on va anunciar la seva renúncia com a regidor per a la propera legislatura. L'Assemblea de Gent del dijous passat, que es va reunir per valorar els resultats i fer les propostes de futur, va començar la meva exposició de què jo renunciava a recollir l'acte de regidor eh, el proper 11 de juny per una sèrie de motius que els vam analitzar i que ara us els exposem. Els motius se centren en dos qüestions, bàsicament. És que hi ha una nova situació, un nou escenari polític a Tiana, que convé doncs, refer moltes relacions i molts eh, acords. I un segon motiu és que la pròpia, el propi col·lectiu de gent per Progrés de Tiana, eh, jo he valorat que hem acabat una etapa de 12 anys, de 12 anys enormement positius, que hem anat molt més enllà del que pensàvem quan vam començar. Hem aconseguit més coses partien del que mai hauríem pensat, per exemple, els equipaments educatius i, i culturals era impensable aconseguir-los i hem aconseguit més influència del que pensàvem. Tenir l'alcaldia era absolutament inaudit. Per tant, és una etapa que he dirigit jo més directament i que ara, amb el nou escenari polític municipal, després de 12 anys, després del reforçament que en aquestes últimes mesos ha tingut gent, és evident per mi que cal una nova dinàmica més col·lectiva, més de noves persones implicades, una de les quals doncs, serà regidora i que teníem la intenció que també fos una renovació de la candidatura. No? Aquest és el conjunt d'idees principals que les argumentarem doncs, una mica seguint l'anàlisi següent. Els resultats electorals atiant en global em podríem dir que són relativament preocupants i que ens hauríem de preocupar a tots i especialment a les tres forces que en el, el mandat que ara hem acabat hem tingut una representació. Per què preocupants? L'abstenció és molt alta, a Tiana també, en comparació a la pròpia Tiana. En les eleccions generals i en les autonòmiques sempre hi ha un 10-15% un més que en aquestes municipals. Per tant, això no és, no és una cosa que ens hagi de, de satisfer. Dels tres grups majoritaris, dos hem baixat representació i un s'ha estancat. El PSC ja ha perdut un regidor, malgrat tot l'esforç que han fet i tota la inversió milionària que per cert l'haurien d'explicar, eh, doncs han perdut un regidor i han mantingut a la baixa el nucli bàsic del seu electorat. Convergència no ha revalidat el vot autonòmic, ja s'ha estancat i gent han perdut un regidor i un, aproximadament una quarta part del nostre electorat. Em sembla que això ens ha de preocupar tots perquè potser estar molt relacionat amb el desprestigi de la política global que hi ha hagut, en general en aquests últims anys s'ha accentuat i també en factors locals que hem afegit tots plegats més eh, llenya al foc del desprestigi de la política que nosaltres l'atribuïm bàsicament a que fa 20 anys es va introduir la crispació i la, la política i l'estratègia de l'atenció per part d'un grup que l'ha mantingut durant 20 anys fins l'últim dia d entre la darrera campanya i òbviament això ens aliat a tots una mica eh? per tant pensem que això hora ha de canviar, els resultats obliguen a un factor positiu, a més negociació i més diàleg. Què ha passat amb el vot de gent? No estem satisfets del vot que hem tingut, de la part del vot que no hem tingut, del vot que hem tingut i sí que estem molt satisfets, eh? i no estem satisfets perquè teníem una altra expectativa un cop vista l'obra que hem fet. Objectivament, l'obra, el gruix de l'obra feta, i no solament d'obra de pedra, sinó d'obra social, educativa, cultural medioambiental, mediambiental eh, objectivament ha sigut una feina positiva, per no dir molt positiva amb errors, amb encerts, però que al global, per tant si ho valorem a més a més que ha sigut el primer mandat que hem governat en la pitjor crisi de la democràcia municipal en, el, en, els, 35, en els 32 anys que ho portem, l'obra feta no pot ser més valorada que positiva o molt positiva. Bo i així, nosaltres hem perdut un quart d'electorat i un regidor. Què ha passat? Hem vist una sèrie de motius que, que us exposo. Un, hem perdut un segment de vot nostre perquè hi ha hagut persones que han fet una opció per a la independència, que abans havia sigut un vot municipalista bastant lligat a gent, una part. Eh? la solidaritat catalana no ha tret molt de vot esquerre, sinó que els impulsors i els dinamitzadors han sigut més aviat de la onda de gent. I aquí hem tingut una, una pèrdua de gent que ens sembla que municipalísticament estan, continuen siguen a prop de gent, però hem tingut molt bona entesa. Però que han optat en aquesta ocasió per ficar posar-se en la onda de la política general de Catalunya de que cal totes totes fer una vot per reformar la, la independència. Això és un motiu que ens ha tret una, una, una part de vot. Un segon és que un altre cement d'electorat del 2007, molt lligat al món, alguns sectors artístics o lligats a la cultura, a algun sector, no tots ni molt, molt tros, tenien una expectativa de gent al govern que no l'han vist satisfeta, no l'han complert. Algun sector pensava que amb gent al govern Donc hi hauria molta més festa, no? alternativa i molta més dinàmica festiva. I també alguns artistes locals, alguns, ni molt menys tots, tenien la idea de que amb gent al govern l'Ajuntament seria el mecenes dels professionals de les arts a Dianaana. subvencions, locals, contractacions. Tant ambient festiu, innovador com ajuda als artistes professionals, l'ha fet aquest govern. Però no amb les expectatives, que alguns que no sempre participaven en política ni votaven tenien que amb gent tot això seria, seria una enorme alegria i una enorme festa. La contenció que hem hagut de fer, la crisi i la prioritat per les entitats, per la formació, per l'ajuda la, a, a creadors o a, a artistes joves, això ho hem fet, estem molt satisfets d'haver-ho fet, però a alguns això no els hi ha agradat. Aquí ens ha fet perdre també un segment de vot que estava lligat en aquesta... Un tercer motiu és que hem tingut un, una deficient comunicació i interacció amb el poble, tant des del govern com, com des de gent pel progrés de Diana. Aquesta deficient comunicació i interacció es deu a errors, es deu a manca de recursos i es deu a manca de temps. El primer any ho vam fer més. El primer any vam tenir eh, més ocasions, jo mateix tenia més temps, la mitja dedicació laboral, i vam introduir consultes, enquestes, reunions diverses, explicacions del pressupost, va ser un any on vam iniciar una altra manera de governar. Reconeixem que els altres tres anys no hem avançat en una altra manera de governar. Per què? Hem hagut de centrar-nos en una gestió duríssima, complicada, amb molt poc temps i eh, ens hem tancat en resoldre temes de nostres despatxos, certament. No hem tingut moltes opcions, segurament amb això més hem equivocat, però no teníem més temps amb un govern que ningú té sou, ningú viu de l'Ajuntament de Tiena. Tots vivim d'una jornada completa laboral, cadascú en els nostres dos de treball. Per tant, la gestió tan eh, intensa que hem hagut de fer i que hem hagut de salvar d'una crisi gravíssima no ens ha deixat, o no hem sabut fer-ho, tenir més interacció, més participació, més comunicació. I això ha deixat un terreny perquè demagògies, difamacions, hagin tingut més, més camí del que hauríem tingut si nosaltres haguéssim pogut fer una eh, presència més activa en la vida social del poble. Però és que no solament el, des del Govern hem fallat amb això, és que gent pel progrés de Tiana com a col·lectiu, que tenia una enorme presència en la vida pública de Tiana, fèiem tres o quatre botlletins mm, anuals, estàvem en entitats, fèiem cicles de conferències, fèiem xerrades i actes festius reivindicatius, en aquests quatre anys, la gent proletiana pràcticament ha estat inactiu. I clar, un grup que està governant eh, gestió, gestió, gestió, perquè no teníem gaire temps de poder-nos passejar pel poble, i eh, no tens un grup polític que dona suport o que obre debats o que obre una presència més directa, si més no, també per contrarrestar eh, difamacions i bunos que s'han fet córrer, és un grup que està, diguéssim, penjat en l'aire, un, grup, un, una, un regidors que han estat penjat en l'aire. Per tant, aquest ha sigut un altre factor. Bo així, hem tingut nous electors, entre aquests 578 hi ha hagut una porció ben bé, pensem que més d'un 15% és votant nou, que han descobert la nostra manera de ser, el nostre vot, és un vot molt consistent, i que no hem tingut un resultat ni molt menys desastros, hem tingut un bon resultat vist els contextos en què ens ha mogut un grup com el nostre, petit sense recursos externs sense un partit polític que doni suport des de fora que pugui desembarcar aquí i portar-te la onada fins on vulgui un grup que són 20 persones i que hem fet tot el que hem fet estem molt satisfets però els errors o les deficiències quan tens poc recursos i poca capacitat d'acció es paguen i això ho hem pagat havent perdut el, al voltant d'un 25% del nostre vot del 2007. Davant d'això, les decisions que hem pres l'Assemblea començant per la primera que jo vaig comunicar a l'Assemblea i ja, per tant, tampoc vaig donar marge de maniobra. Jo, en aquest escenari penso que ja no convé que continuï de tal manera que eh, la substitució meva perquè sigui la Montserrat Mallol la que agafi l'acte ja forma part de la idea que teníem, que aquest grup s'havia de renovar. Jo vaig anunciar-ho com vaig acceptar la candidatura, a mig any, un any o dos anys, segons la situació jo t'emplegaria perquè el grup municipal agafés un altre aire i perquè l'Assemblea de Gent tingués altres referents més correctius. Per tant, entrarà la Montse -Mallol. Aquests dos anys, com hem dit abans, els hem valorat molt positivament, però la nova dinàmica política al poble, les noves obligacions que tenim tots, eh? tenim quatre, tres, tres, dos i un regidor, d'obrir una altra dinàmica, de diàleg, d'entesa i de respecte, governi qui governi, hi hagi d'oposició qui, qui hi hagi d'oposició, és tot un esforç, és tot una nova dinàmica que ha d'haver-hi una altra persona i, si més no, jo ja estava saturat per tornar a reobrir una altra carpeta d'una nova etapa. Per tant, que aquesta porta en veu i aquesta funció des del grup municipal ho porti el Joan Pau, és la ens sembla a mi em sembla el més adient i l'Assemblea doncs, també ho ha, ho ha refrendat. I també perquè hem d'obrir una nova etapa a gent. Eh?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 fer un pas enrere jo, que també estaré en el secretariat de gent i estarem, òbviament, treballant, però que la referència ja no sigui un nom únic, sinó que sigui un col·lectiu i les noves persones que s'hi han incorporat. Per tant, eh, aquesta és l'escenari en el que jo he pensat que s'havia de fer aquesta substitució, que l'assemblea doncs, ho, ho ha valorat i eh, hem fet aquestes propostes d'obrir una nova etapa a gent recuperar essències participatives que teníem i que ens ha superat la quantitat de feina que hem hagut d'assumir al govern i eh, continua amb un programa que bàsicament doncs, eh, el mantenim. No? L'entrevista. R Tiana: Serveis informatius.